ماباغه راشه کتاب البلدان محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم با شرکت فی الطعام و غیره دا اشتراک دے ایده دا مقصد دې چې د دې کې تفاوض رشی میا په تری کې دی باحتی یو یو یو ترافسانی ځکه خو مونږ هیڅ دی چې کومه تیرې د تمه یي کې دغه اصول او مرقې خدای شرکت ځای دې کې څه مزه هم سر مقصد باندې چې دا یې دې کوی نه عمر متفاونده ولا شریکم کاټو دي کوی دي نه یو شک جوړی یا حیران دي بيداروسه واټې چې کوم مقصد فتوصه پی گئی. ان جدي عبد الله نشام باخيدا رسول الله سلام دعا پوجا وسنو کسان همشي دي کېدل او دعايو خشيري پس اوقات زتي رو جو بار اور سي دا به کوته سلامته غټه کله ټوله غټه عوام الله کوي نخ خلق دي ها پی ریزی شو فیقون و شریک شریک بینی سب دو خبری فلید. دو خبر خدای چه فیدا سا کتا. آو دیم خبر دا چه شرکات متعین که بینی سب. نفیدا سا کتایی نسوکوت پر ادا کرد. مستثنیات خوشتر ولا علم چې د دې سړي سکوت خیرنه د آزاد او کونه د مشورې ده او کونه د رد کوم دي یې کومه دا چې پریږه سکه تا کیږي چې مشورې کوي سوچ کوي لینه تنه د سيده دا څنګه چې دلته خوګه ځه هم د کنه دا غواره خو چې ما خپل ده دا شری د د بحر چې دا نور دا هم نه دی د څوړه دا خدای دا معتق موثیر دی نو چې موثیر دی ډېر صحیح شورا آغاده بل هیڅ شی قیمتي هم مکمل په دغه اندازار شو خدای خونه ویل چې معتق معصری یا مرګ نه ای دا حکمونه و خروصتا ما صلی اللہ اور قصیب آیا تا دلتا خوئی جے اوٹق کلہو خمال دارا لے انکانا ظاهر اخلاص شوی چې پر د پاره ځای یې نشته ری بلکې نیمبا ذات شی او نیمبا غیر پدی باندې ذات شی او حدیث تر امامانه حدیث روسته هم باندې او باب بابن ف پدې کتاب سره ورم بابو ګورای باب نه بین اسنین پدې ټول <سؤال> باب من چې دا مو به دې کتاب کې 1324 ختم کې باب بین اسنین او ماتم له اوتای به خدای دن آزادګی دلته هم د قرآ هغه ورکو سیم وای تا فدینور بس کیږي نور څه شي شه استاګ تاس د فایته کمه نعمته کما بقیه بچی ورقصیم وای مملوكين فعليه كل ذلك ما استد كان له, له. آم، آم. آم. ان كان له مالن يبل وسن عليه قيما عدل على المعطى فتقى معه ما تقى ما بخير وساي امام الشافعي في موقع واقع الله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 دا روس سره دې قال نه کوي دا فقره تاقمنه دا مرصود وي کو نه او خیر دې کوم به نس پازا شینې څو غرامې او شوب دکې چې مالداري خدقه څنګه چې غریبینو داده د شازاده شرب ماکی بکی بچي و څنګه غمو غریب ما به قاعده حسابونه ما ما بقیا بسې ورطېب ابویا اوس ته سایا سایا املو <مالي> او او دیتول نقل کرې ته هغه قطاده مطبوعان هویو قطاده دي خو سعيم را لاو دا هم را لسه ټول ودا کس ازادۍ چي مال دارو و و دا هم را چي معصيرو <سؤال> دا ساریا ساریا <سؤال> او دا, دا هم راځي چې سایه سایه حدیثای چې کوشش وکړي او د دې ما بقیا د مخاطب په طریقې قیامت وب مولا ته پورا کوي دی بل مولا ته جرینهم اذات شي دا حدیث دی امام شافعی رحم الله هم راوي چې د ماداری د واحده مسله دا, واحد دا چې غا شريك زموارد ته تضمین د شريك دی ده بازاد شید. که معصیل وی جوشاریک بتیسو اخلی. اکه حدیث بوری چه فاعت اکه منو معتقه یا عطقه منو معتقه نمازاد شد و یورد بدمان اسی و یورد بقلری. بحیثت غران بزی بلد پرچلی. همیشه در کار شد. در مادار در حکم شد و در غریب در حکم صاحبین وعیی چه مادار خوزمان ده چه مادار نین سعیه باقید. اگر از این حریس تاکنه مادار نین سبکی سعیه باقید. او دانیشی که گره چرین ده حدیلن ده غلامی. مادار و قطول ده ده کاس نازاد شو او که غریب نصبی سعیه باقید. ګمته کوي امام ابو حنیفه وی چې مور مالدار وی او زمان دی موته وینځي رحمت او کوچري او بل مولای شای غوړي جو صحیدی پیو کی سر کا سایه او به لري اته د خلیدې سخول کې ځای ده ځکه چې دی یو خو په د باندې ټول دی نه زاید کی تم موعت خو موعسل دی کم د سیواي چې دا مقابل دا دا دا خو خه ده دغه نو زمونږه غریب دی مقابل خو خلکو مفتی کې زده یوه دي صحته خو کیو کو سایه کوي په یوه سایه ننوله خو دې نه دی خې صاحبنه حنا بده نه دی خې چې نیم ازال شو نیم دې حل او نیم دې علماء دا کې دې نه دی خې دا وکه سامعي شیخ فاطمه چې کوم کساندو دې کاندې اداره چې دې سوچونه راوسته درایسته دې نه وعلمنا بالعلل وعلمنا ان لا اله الله وبشري ذلك الخالق الخالقون الخالقون وناحنا الى الله رسول الله صلى الله عليه واله ده احرام نقل كيو ده حج ده ده متطلب النحل او چمن دان حلال کو ترنساء او رسیدو پوره کو جما کوي همي کورې صحیح ففشت ځایر کلهال دې کې خبرې غډې وې او چلې درې او خلکو ته په دې ورځو کې د احنام نازل سل ډېر غټه ګناهار کېدرا په دا ورځو کې يوخده جاهلته هغه د حج کې رمرا کول لاگونوا دین تے کڑا لئی مصیبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دا نہیں تھا تا قومانی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحدائے ہو اور مصیبت کلا ہدایہ دے جان فروانی کی پر نحر ہدایہ معنی ہوئے یہ احرام نذان جی ان او باشی اور نعرفه د احتر پرځرات بلکې دا ولنه دې وړاندې راځنه چې موږ عمره کوو دي خلاص چې موږ حج کوو دهن تعجبي کو قالتا قال قال جايب فيروح حمنا الى مينا تمسخ يشعروا فجعبه بكفي بخلاس كيف يبت انزال يوكو فضلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قام ختيبا فقال بلعني أنه قام يقولنا كذا وكذا سخلق دشق بريكي و الله إلى هنا و أدخال الله عز وجل منهم وذل ابرانی کو کون که ما تقوییی رمیداللانه لیردیونا و لیستا ولتا بنامی مستدبر تو ما تا در محلومه کم چیروس محلومه ما آده ما با هده ینی ران کری نمانی دا فروج من الیحرام بنونو زمابدا و امریه تنقل کری ما سادا د احلالتو نمع وضان حلال کری صراقت امی مالی کنجو حرم پادش دوی یا رسول اللہ یا لنا و لیل ابد دا دی کنا دا همیشا دسو حکم دیں فقال بل لیل ابد دا مطلب با دی آمکا همیشا نا همیشا مرکی دیشی این خبر نوکلان این ویل امیو عباس رای دارد سوکشو بیت اللہ تورا نظریف بیت اللہ و لیل امیشا دا دا احران دا حی عمری تناقل کی هغه د بیره وجمهور جلال بل للعبد مقصد دانو نہیں چاہے میں شبتاوس احرام دو عمل نقل کا حج نقل کا عمرہ بلکہ بل للبن مقصد دارے چھ پدے عام فقال احد ما يقول لبيك بمعلدی علی نہیں کو فائت عن, عن عطان جابیر او بل عن عطان او عباس شاعلی داروانو خوی احرامی سن ترلیو بیو دسی ویچی لبیگ بما احل رسول اللہ اسلامی لبیگ بحجیت رسول اللہ صلی اللہ اسلام دا قسم اتدا صحیف اللہ، دا ابحام صحیف رما احرام وارے جد رسول اللہ اسلام احرام دے امام <مارا> رحمت الله علیه و سلم نامره قدرت رسول الله صلی الله علیه و سلم احرامی فکر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشوته له یا عالم د څه شوه اشراک فی الهدیا حدا یې کړه نه سره شریکو دته په ځان کې د شریکت دی نو نو را معرف شریکت خدای نه اخو چې شریک ادا حصول خان رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم متصوړي عالم او شويره عالم هو توكيل لکري دي کوم من حيث تمليك وخير بنام راته اذا خد شهركت وي هيا الله غټه کې د ګډم دا مثلا وای هغه دا د حلیف هم تاسو یې چې هغه معروفه د حلیف نه ده ځکه په څو امتحان وایي زمانی کو توی چا منگا امید لرو یا ایریو شکده هاں چو دشمان سبایو دیکیگو نا نا ویدی شویدی خاہد آدھا آدھا آرین کشید آرین آرین اکه مون ته بای فعال او ار ني چې شي ار ني نو به بنافي شي خدا قانون متقض متوا مت اې رين प्रकारे اې رين دغه دا محمود دي نو محمود کې بای فعال دي همدا په هی باندې ورشه اې خيدا به کوته نو جلته او کا په هغه توچی اره توي جلته کا عجل ها او حد شي بسم الله الرحمن الرحيم